Пізніше. Після уроку написала на дошці навіть якісна підробка не замінить оригінал. Сподіваюся, що всі зрозуміли, про кого йдеться. Паші вислала в чаті тисячу сердечок, але він нічого не відписав. Березень, 3 березня. Дорогий щоденнику, я знаю, що це проти правил. Знаю, що обіцяла так тебе не називати і взагалі не думала, що в мене поїде дах, і я звертатимуся до предмету поліграфії на ти. Ну, коротше, усе погано. Не так, щоб дуже, але більше погано, ніж добре. Спершу я посварилася з НАТОю, що саме по собі не дуже приємне, бо одне з правил виживання Лоли у школі – не сваритися з відмінниками. І ще б посваритися через якісь шмотки, так ні, через навчання. Тепер вона не дасть мені списати ні за що ту дурнувату лабораторку. Скоріше вона з Жаном поцілується, ніж дасть мені списати. А це гарантована сімка з хімії у кращому разі. А все чому? Тому що хімічці з якогось дива захотілося дати нам додому дописувати лабораторну ти типу поробити вдома її роботу чи що? Мало того, що ми у школі гаруємо неясно для чого, та ще й удома. Ну ні, я проти такого принципово. Хоча мене ніхто не запитував, просто дзвінок продзвонів зарано. Думаю, у школі спеціально перевели годинники, щоб ніхто не встиг доробити ці срані досліди. Просто Паша чогось усе сьогодні робить надто повільно. Повільно збирається у школу. Повільно, відповідно, не заходить по мене дорогою. Повільно відповідає на дзвінки. Відписує в чаті він теж повільно. Повільно вітається. І ще повільніше згадує, що у нього взагалі-то є дівчина. Чого б то? Але я не про Пашу. Хоча це теж усесвітня несправедливість. Всесвіт сьогодні проти мене. З усього класу встиг із лабораторкою тільки суперботан Гера. Але що я, проситиму у нього списати? Звісно, я проситиму у подруги. Аната, хоч вона, певно, вже забула, була моєю подругою. Але я все забуваю написати, що сталося. Бо неясно, думки плутаються, і це капець дратує, коли не можеш їх до кінця додумати. А якщо це назавжди, як мені тоді вести блог? Це все тоді? Голодна смерть? Отож, хімічка, щоб вона переплутала лужний розчин із кислотою і ним умилася. Жарт, кислота гіалуронова. Не встигла зробити з нами лабораторку і сказала, що ми на уроці тільки проведемо експеримент, а вдома все запишемо. Ні, ну хіба вона нормальна? Я що, підписувалася на таке? Я приходжу у школу і тут вчуся. Крапка. Усе, що поза школою, мої справи і мій час. Приватний, між іншим. На який вона посягнула зі своєю хімією. У мене взагалі принципи вчитися лише у школі, лише на уроках. Удома в мене і так купа роботи: блог, малявки, бабусі щось допомогти. На все це потрібно взагалі-то час. А тут прийду я додому. І навіть якщо зразу сяду робити домашку, ні, ні, ще раз ні, то хіба я згадаю, що було на другому уроці? А в мене тієї домашки купа. І всі хочуть, щоб їхню домашку робили вдома, на завтра, на післязавтра. Та щодня, в принципі. Добре, що я не така наївна дурепа, щоб це все зробити. І добре, що у мене є Паша і Ната чи була. Ната відмінниця. Але до неї ніхто ніколи і не придирається. Навіть Дарина. Взагалі-то я нікому не кажу і не скажу, бо Ната все ж моя подруга, але я переконана, що Натині батьки платять Дарині. Ну, щоб до їхньої ніжної квіточки не придиралися. Може, вони всім платять, звідки я знаю? Або... Ну... До Дарини, вона, здається, ходить на репетиторство, а до решти, не знаю, не знаю. Її реально ніколи не запитують і ніколи не пресують на уроках. І навіть коли я списую нати, мені все одно ставлять нижчий бал, ніж наті. Ну хіба це справедливо? Коротше, коли хімічка вивалила на нас оце гівно, типу, дописуйте вдома, бо мені влом дописувати з вами наступного тижня, і вийшла на перекур, бо вона курить 100% інфа, хоча я її ніяк не можу зловити на відео. А це була солодка помста. Я вирішила влаштувати повстання. Встала і сказала, що не буду нічого робити вдома. Але всі подивилися на мене так, наче я сказала, що пофарбуюся в зелений, і ніяк не відреагували. Ну, тобто як, вони просто почали збирати свої манатки, щоб йти на перерву? Ні, ну вони взагалі-то чули, що я сказала. Та я фактично проголосила війну правилам. І вони мали позалазити всі на парти і кричати «Так, так, Лола, наша королева, ми за тобою, ні, урокам вдома!» і тупати ногами, і залишити дошку невимитою. Але Ната перша підійшла до дошки і витрила її, бо Ната була чергова. тоді я розлютилася. «Це ж моя подруга! Вона ж мала мене підтримати перша, а вже за нею всі інші. З Пашою ясно все, Паша сердиться, але що з Натою?»